CAPITOLUL AL DOILEA CREAȚIUNE Tatăl și fiul s-au angajat în marea și minunata lucrare la care se gândiseră, aceea de crearea lumii. Pământul a ieșit nespus de frumos din mâna Creatorului. Existau munți, dealuri și câmpii, cu râuri și lacuri presărate printre ele. Pământul nu era o câmpie întinsă și monotonia peisajului era întreruptă de dealuri și munți, nu așa de înalți și colțuroși cum sunt acum, ci având o formă frumoasă și simetrică. Nu se vedeau deloc stânci înalte și golașe, căci ele se aflau sub pământ, alcătuind un schelet al acestuia. Dealurile, munții și câmpile frumoase erau împodobite cu plante, flori, și copaci înalți și maestuoși de toate speciile, cu mult mai înalți și mai frumoși decât copacii de astăzi. Aerul era curat și sănătos, iar pământul părea ca un palat nobil. Îngerii priveau și se bucurau de lucrările frumoase și minunate ale lui Dumnezeu. După ce a fost creat pământul și viețuitoarele de pe el, tatăl și fiul și-au îndeplinit planul, hotărât înainte de căderea lui satana, acela de a face pe om după chipul și asemănarea lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului și a fiecărei viețuitoare de pe el. Apoi Dumnezeu a zis, Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Când a ieșit din mâna creatorului său, Adam era de o înălțime nobilă și de o frumoasă simetrie. El era de mai bine de două ori mai înalt decât oamenii care trăiesc astăzi și era bine proporționat. Trăsăturile lui erau perfecte și frumoase. Pielea nu era nici albă, nici palidă, ci rumenă, îmbujurată, strălucind de o bogată tentă de sănătate. Eva nu era la fel de înaltă ca Adam. Capul ei ajungea puțin deasupra umerilor lui. Ea era, de asemenea, nobilă, desăvârșită în simetrie și foarte frumoasă. Această pereche neprihănită nu purta veșminte artificiale. Ei erau îmbrăcați într-un veșmânt de lumină și slavă, așa cum poartă îngerii. Acest cerc de lumină îi învăluia atâta timp cât trăia în ascultare de Dumnezeu. Deși Dumnezeu făcuse totul de o frumusețe desăvârșită, și se părea că nimic nu lipsea de pe pământ ca să-i facă fericiți pe Adam și pe Eva, totuși el și-a manifestat marea lui iubire, plantând special pentru ei o grădină. O parte din timpul lor urma să fie ocupată în mod plăcut, îngrijind grădina, iar o altă parte primind vizita îngerilor, ascultând învățăturile lor și meditând. Munca lor nu era obositoare, și plăcută și înviorătoare. Această grădină frumoasă urma să fie căminul lor. În această grădină, Domnul a așezat toate soiurile de pomi pentru folosință și pentru frumusețe. Erau pomi încărcați cu fructe aromate, plăcute la vedere și bune la gust, destinate de Dumnezeu să servească drept hrană perechii sfinte. Erau vițe frumoase care creșteau drept, cu încărcătura lor de fructe, care nu se aseamănă cu nimic din ce a văzut omul după cădere. Fructele erau foarte mari și de diferite culori. Unele erau aproape negre, altele mov, roșii, roz și verde deschis. Această frumusețe și bogăție de fructe crescute pe ramurile viței se numeau struguri. Chiar dacă nu erau sprijinite de frun suport, vițele nu se târau pe pământ, dar greutatea roadelor le-a pleca mult. Munca plăcută a lui Adam și a Evei era aceea de a forma bolți din ramurile viței și a le orienta în așa fel încât să formeze locuințe naturale din pomii frumoși, cu frunzișul și încărcătura lor de fructe aromate. Pământul era îmbrăcat cu verdeață minunată, în care creșteau din abundență miriadă de flori parfumate din orice specie și de orice nuanță. Totul era minunat și aranjat cu gust. În mijlocul grădinii se afla pomul vieții, care îi depășea în splendoare pe toți ceilalți pomi. Fructele lui semănau cu niște mere de aur și argint și trebuia să perpetueze nemurirea, iar frunzele sale aveau proprietăți vindecătoare. Adam și Eva în Eden. Cărechea Sfântă era foarte fericită în Eden. Le-a fost dată stăpânire nelimitată asupra oricărei făpturi vii. Leul și mielul se jucau în jurul lor în pace, fără să le facă vreun rău, și dormeau la picioarele lor. Păsări de orice culoare și penaj zburau printre pomi și flori și în jurul lui Adam și al Evei, în timp ce cântecele lor cu tonuri delicate răsunau în acorduri dulci, aducând laudă Creatorului. Adam și Eva erau fascinați de frumusețile căminului lor din Eden. Erau încântați de păsărelele din jurul lor cu pene strălucitoare și pline de grație, care își ciripeau cântecele lor voioase. Perechea sfântă se unea cu ele și își înălțau vocea în cântece armonioase de laudă, dragoste și adorare la adresa tatălui și a fiului său scump pentru dovezile de iubire care îi înconjurau. Ei recunoșteau ordinea și armonia creațiunii, ce vorbeau despre înțelepciunea și cunoașterea infinite. Descoperau mereu noi frumuseți și strălucirea recăminului lor din Eden, ceea ce le umplea inimile cu iubire mai profundă și aducea pe buzele lor expresii de recunoștință și respect pentru creatorul lor.